إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 Të ndërruar vlezër, të ndërruar besimtarë. Të uhidi është e më më dështore, për të cilën duhet të rendin njerëzit të realizojnë ata, që të fitojnë këne si në kënejsi në Allahut më dëruar. Aji personi cili nuk ka të uhid, aji nuk ka fe. Aji personi cili nuk e njëson Allahun, aji nuk ka besim të pasër, por e ka të përzirë ata me idhujtari. Aji personi cili nuk e njëson Allahun, Të uhidi nuk është teori e cilë mësohet dhe ngellet në tru si që bëjnë dy e dhe këtë dy 4 Por të uhidi është vetë jeta që duhet ta jetoj një riu për Allahun e madhëruar Shumisë njërë zemë ndënë që të uhidi është tjeshtë tre loje Të uhidi rrubie, uluhie, sma o sifat, emsoj të dhe gjemba Si emsoj dhe të unë jam të uhi dhe emsohet është të uhidi dhe nuk arin të kuptojnë që të uhidhja është njëriu të gjithë jetën e ti tja përkushtoj Allahut më dheruar kjo është të uhidhja vërtet të uhidhja është njëriu zemër në ti të adrejtojnë në Allahut më dheruar edhe të uhidhja është duloje të uhidhja në adhurim edhe të uhidhja në kërkim ndihme Ta jithësosh Allahun e madhuar në adhurimin e Tij dhe ta jithësosh atë në kërkimin e ndihmës për I Tij. Të kërkosh ndihmë vetëm për I Tij në çdo hall, në çdo vështirësi dhe në çdo nevojë që ketin në jetë. Çdo nevojë dhe hall të kësaj jete apo të jetës tjetër. Kështu që kërkimi i ndihmës për Allahun e madhuar dhe mbështetja tek Ai është gjysma e imanit gjusma e të uhidit për derës e të uhidi që nga të uhid në adhurim edhe në kërkim dihme sot dhe flasim e lejnë Allah të madhuruar për të uhidin, për njësimin e Allah subhanu e ta'ala në kërkimin e ndimës që ndryshën e quaj mbështetja të ka Allah i madhuruar mbështetja të ka Allah i madhuruar është një përshka që më të mëdhaja ma onë së cilëve njeriu arrin atë që dëshironu të jetë dhe në botën tjetër tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, duhet si njerëzit të mbështeten Allahut e madhëruar në çdo gjë, në çdo nevojë që kanë dhe në çdo hall që kanë për këtë jetë edhe për botën tjetër. Mbështetja tek Allahu i madhëruar është i njeriu të drejtohet me zemrën e tij nga Allahu dhe ta mbështet zemrën e tij për nga tek Allahu subhanahu wa taala. Në zhdo të mirë që të dëshiron të arrijë dhe zhdo të keqë të dëshiron të alargojë nga vete e ti. E mirë ose e keqë, e kësa jetë ose jetës jetër. Allahu Suhanu e Teala ka urdhruar për mbështetin të ka i në Kur'an. Thotë Allahu Suhanu e Teala fej dhe azim të fe të ukele alën Allah. Nëse ti vendosë vendosë për të bërdi shka mbështetju Allah. I thotë profetit ti sënë Allah vëllësillimë. Djoti i dashur Allahu i madhuar ka treguar që ai jesh më i miri mbështetës, i cili i mbështet besimtarët kur ata kanë nevojë. Qoftë Allah subhanahu ta wa ta'ala, "Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanaw wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Qoftë Allah i madhëruar tregon për besimtarët e mirë, thotë ndër tëra, cilësit e tyre të ndër tëra janë që ata thot kuru thua, kuru than njerëzit, njerëzit jenë grumbulluar kundër jush për në friksoni për i tyre, atyre ushtua më shumë i mali dhe than, hasë bunë Allahu anja me nukilë, në mjafton neve Allahu dhajish me imi i mbështetës. Gjithashtu, Allahu i madhëuar ka tërguar, që mbështetja është cilësia e profetëve dhe besimtarëve, thotë Allahu subhanu e ta'ala, idhëm në ta i fetani minkum në të fshelaë, Wallahu alijyuhu ma wa ala allah i feljet e wa kellin mu minun. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala dy për i grupëve tuaj në luftën u hudit. Thotë ishin gati që të largohesht nga beteja. Por Allahu i madhuruar është për krasi tyre dhe Allahu ti mbështetën besimtarë. Dhe më dhe nëse jeni besimtarë, Allahu të allah mbështetën besimtarët. Tëpse Allahu ti mbështetën besimtarët. Kjo të regojnë që besimtarën vërtetë është a i cili në çdo nevoj që kanë të njëjtën e tjetrës. Një Gjithashtu ka thënë Allahu subhanuhu te ala. Por dy besimtar nga populli i Musës alaihissalatu wassalam, dy besimtar të vërtetë të cilët i nxisnin popullin e tyre që të shkoonin për të luftuar në Palestinë për ta çliruar atë, për të hyrë me profetin Allahu Musa alaihissalam, u thot: "Fa idha dakhaltum fa innakum ghalibun." Dhe nëse ju hyni atë, ju jeni fitimtar, do fitoni atë. Wallahu laha fetawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe Allahu mbështetuni nëse jeni me vërtet besimtar. Allahu mbështetuni nëse jeni me vërtet dëshimbtar. Këto ajete dhe të tjera ajete të shumta tregojnë që mbështetja është detyrë për besimtarin dhe është për cilësi dhe më të veçanta të, të besimtarit. Dhe është një punë të më vështirë të zemrës dhe është nga farzët e në dhajat të, të cilët i ka bërë Allah i më dhëruar dhe tyrë për atët që për të ndonë së është besimtar, wa anë Allah i fëteot keluin kun të mu'minin, Allah më bështetju një nëse jeni besimtar. Allah kërë. Në qëfar t'i më bështetju mi Allah? Për qëfar gjë është t'i më bështetju mi Allah më dhëruar? Për shdoj gjë, për shdo problem, për shdo hal, p Po vallaj kur përmend çështën e stresit apo hallave që kanë njerëzit sot, valla e dim për të qeshur dhe për të qarë bash. Dhe shiko dallimin se për çfarë mbështeteshin burrat dikur në Allahun, edhe për çfarë mbështeten sot njerëzit në Allahun. Edhe ata që mbështeten në Allahun, mësonin Allahut për gjëra pa vlerë. Edhe pse besimtarët duhet të mbështeten te Allahu për çdo gjë. Por për gjëra më më më pavështore është më, më, më, më parësore të mbështetesh te Allahu subhanuhu te alai. Dhe njërëzit janë katëronoje. Disa për i tyre asë nuk i mbështetën Allah dhe asë nuk a adhojën Allah. Ta e më të këhit. Disa për i tyre e adhojën Allah për nuk i mbështetën Allah. Këta e më gjysma. Disa për i tyre i mbështetën Allah për nuk a adhojën Allah. Këta e më porset parët. Edhe më të mirë dhe tyre janë atatët cilët, e adhorejnë Allah dhe i mështetën ati edhe këtajnë ata që kënë realizuar këptimin e jetit i jakën a abudu u a jakën e stajën. Vetëm ty të adhorejnë dhe vetëm për e te i e ndihim kërpajmë. Ky është adhorejnë i vërtet në binën dhe Allah edhe mështetën dhe jeti. Dhe, dhe besimtari i kërkon ndihim Allah dhe mështetët e ka inë shumë gjara. Do përmën disa pika për tyre. Jot gjitha. Për i tyre është i kërkonë ndihme Allahot dhe i mështetet ati në moment të vështirësie kërë kërkonë që Allahot i dhorej fitore në për nëgjithur vërtetën. Thodë Allah subhanu wa ta'ala në Koran i jensur kumë Allah fela ghali me lëkum nëse ju ndihmon juve Allah as kush nuk ka kush të hum nuk ka kush të kush t'ju mundi kush nëse juve ju ndihmon Allah i madhëruar uaj i e khdull kumë fëmend dhe në një nësur kumë Kush mundet t'ju ndihmoj juve dhe t'ju dhuroj fitoren për veçti? Wallahu alayhi fal yeteh kelin mu'minun. Prandaj Allahu ti mbështetën në besimtarët. Nëse dëshiron fitoren në momentet vështira, në moment të luftës, në moment halësht, të hallës të mëdha për të ngritur fen Allahut, Allahu ti mbështet, sa Allahu të ndihmojë. Gjithashtu, kur të gjithë krijesat kanë të ta kenë kthyer shpinën, ti lërguar prej teje, atëherë mbështetu vetëm Allahu subhanahu teala dhe dije se vetëm sa aji do të ndimojnë Allah i më dhuar ka thënë thejnë të wallow fa kul hasbi Allahu la ilaha illahu alai të orkënt nësa ta kthejnë shpinën i kthejnë shpinën të vërtetës dhe nuk të ndimojnë ty dhe nuk e mbështesin të vërtetën thuaj ma mjafton mu Allahu nuk ka ta dhuar ti të adhruar, përveçti dhe ati i mbështetën shtuem sonë Allah u profetin e ti sallallahu alai vësallem ku shi mbështetet n a i dëshgënjehet për i tyre. Në momentin më kritik, në momentin më dëvështirë që a i do kebë nevoj për ta, dëshgënjehet për i tyre. Këte ka vendohë së Allah i madhuruar lish, që ta shikojë vetë një riu, konkretisht, që kërisa s'kan dorës gjë. Kanë tërguar djetartë, për i ty i brinë në këjmë dhe ka thëmë, ku shë lidhë zemër në ti me dikët jetër përveç Allah i madhuruar, Kjo gjë tjetër ka për ta të rathuar në momentin më dërështirë që a i dëken nevoj për ta. Ka për ta të rathuar në momentin më dërështirë, përveç Allah dhe më dërështirë, kër tjetë plakosë qëllin bitokë, Allah dhe më dërështirë dhe të bëj besimtarit rrug dalje, edhe si kur mos këtë ngellu vetëm se sa të hygjil para, pra i kse dhe të të bëjë Allah dhe rrug dalje besimtarit. Njithashtu, kër të vitë saktimi Allah s.a Prej të cilit nuk ka kusht të devijoj ose të shpëtojnë. Atër më bështetju Allahu subhanu wa ta'ala. Se vetëm a i ka në dorës dhe gjë edhe duku ju më bështetur ati lërgon të keqen e asaj që ka të këtu Allahu subhanu wa ta'ala. Thotë Allah i më dhëruar. Kulle ju sibe na illa ma kete balla bal u lena, hua maulana wa ala Allah i fërjeta u kellin mu'minun. Thotë Allah i më dhëruar, thuaj. Nuk ka përna goditur nejë vetëm sa e që ka shkruajtur Allahu për ne. Nuk thot e që ka shkruajtur Allahu kunder neshë, po për ne. Edhe pse thot ka përna goditur. Në më thëmë besimtajnë e godit, sprova, vëshësia, stresi, hali, fatkësia, e me gjithë të të, ajo për të nuk është e kjeqë, por është e mirë për, për nejë, nuk thot Allah i madhuruar kunder neshë, thot. Thuaj, Le ysipna ila ma keteb Allahu lana nuk ka por te ndodhur neve dhe nuk ka por te arne ne vetem sa i ka shkurt Allahu per ne dhe nuk fod kundr nesh ai esh zoti jon per krahi jon dhe Allahu ti mbeshteten besimtarat edhe ne sprova dhe çdo ljeje ti mbeshteten Allahu subhanu te ala gjithashtu kur armiq te thurin kurthe të thurin kur the kunder besintarve dhe kunder teje, më bështetjo Allah subhanu wa ta'ala, sa i ishe vetëmi, më bështetjë dhe cilë në dimon për shërët tyre dhe për shëtë gjithë keqe. Thotë Allah i madhuruar, o të lu a lejmë në bëhë nuhë, i thkali në kaumia, kaumia në kaumia në kebër alaikum më kamë, o të thkiri bëja jati lafi a halë Allah i të vërë këndë. O thotë Allah subhanu wa ta'ala, le zohë atyre lajimin e nuhët, Nëse qëndrimi i që po mbaj un po para jush edhe për kujtimin që po jap me emrin e Allahut, ju duket i vështirë, atë un jam për shkak të Allahut. Prandaj thurni ju kurset tuaja kundër meje çfarë doni ju. Un vetëm mëshëritem Allahut më dhuroj. Edhe tash shikojmë se kush do fitoj. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhurour për profetin e tij sallallahu alajhi wasallam, "Wallahu yektubu ma yabaytun." Allahu më dhurour e shkruan atë që thurin ata natën. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Pra ndaj këthe u shpinë të të e largohë nga ta dhe mështetjë o Allahot. Ua këthe billaj o kile dhe mjehtonë Allahus i mështetjës. Gjithështu Allah i madhur nga ka të reguar që shëjtani nuk ka pushtet mbi besintaret të cilët i mështetën Allah o madhuruar. Ka thënë Allah o madhuruar, Innehu lejse lehu sultanun ala ledhina amënu wa ala rabimete o kënun. Ai nuk ka pushtet mbi atat të cilët kam besuar edhe zotit të e zotit ty e mështetër. Nuk ka pushtet më ata të cilët kanë besuar dhe tek Zoti tyre janë mbështetur. Gjithashtu besimtari nuk mund të arrijë gradën e dashurisë tek Allahu subhanahu wa taala vetëm se duke u mbështetur tek Allahu i nderuar. Një princip esenciale më të madh e besimtarëve që i do Allahu i nderuar është ja ata i mbështeten atij. Qoftë Allahu i nderuar tawakkal ala Allah inna Allahu yuhibbul mutawakkilin. Mbështetju Allahu se Allahu i do ata që mbështeten atij. Gjithashtu, kushin mështetet Allahot, Allahu i mi afton ati. I mi afton për shdo në gjëj që mund t'i vim dhjadën e hëtë. O me jetë të wakën e alë Allah, fa hua hasboh. Kushin mështetet Allahot, a ti i mi afton Allahot. Gjithashtu ka thënë Allah i mëdhruar, e lejësë Allahu bikafin e abdë, a nuk i mi afton Allah o robit ti, o ju khawifu në kebillë dhine më ndoni, dhe ata të friksojnë me dika tjetë e përveçti Ji dashu profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për mbështetjen e vërtetë të çështjes e rrisku, që çështja e rrisu është një çështje që ka e ka shkruar Allahu dhe ka mbaruar. Që çdo kush që do jetoj do haj derisa të ketë jetën. Fot profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur ju të mbështetën i Allahut. Ashtu siç duhet për mbështetur ati, thot, ju, si të mbështetur atë, thotë do t'ju furnizoj ju ose siç furnizon Zot. Dalin në mëngjes të uritur dhe kthehen në darkë në darkë të ngoper. Në më dhe në mështetja, e qonë njëriun dhe në pikë që a i arrinë atë që të shironë për Allah më dhurur, i dhe ure duke në mështetën Allah së më të ta. Kur se kërje sa pojë në mështetën tyre, i ke bërë shokë Allah më dhe ure në rastet saktuara dhe i lërguar nga njësimia Allah më dhurur, dhe ure në nga gradat e lartën cilët do t'i meritojnë, atë atë cilët i meritojnë. meritojnë. Tërgonim në abasi, radhi Allah në thotë. Kjallën, hasbun Allahu a nirmal wakil E tha Ibrahimi aleyhi salatu wa salam Atëherë kur dohidhe shen zjarë Kur dohidhe shen zjarë Tha hasbun Allahu a nirmal wakil Edhe e tha Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Dhe shok të ti Kër i tha njerëzit njerëzit janë mbledhur kunder jush Pra në e freksoni për tërë Edhe ata than hasbun Allahu a nirmal wakil Nam jafton nëve Allahu dhe i është me i mirin më shtetës Kjo ndoj fjallën Burë që ata ti mbushin zemrat e tyre me një mbështetje të fortë tek Allahu i Madhëruar, pastaj thot Allahu i Madhëruar, "Faqalbu bi ni'mati min Allahu fadhl", dhe ata thotë, "Kthyem me mirësi për Allahut", lëm njëmse të sundsu. Nuk i preku ata asnjë gjë keqe. Kush i mbështetet Allahut, nuk e prek ata asnjë gjë keqe. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu i ka lavdëruar ata që mbështeten Allahut i, Allah i Madhëruar dhe ka treguar që ata persona të cilët i mbështeten Allahut Ata janë në 17.000 vetat, grupi i parë që të hynë në gjenet, të cilët fytyrët e tyre një kanë si drita e hënë në spesë më leqe, të ka për dorë pas dorë e pas njëri tjetrit, janë bështetur Allahot edhe këta në 17.000 vetat e parë të cilët të hynë në gjenet pa logari dhe pa dënim, cilësia të tyre kërësore që ata i më bështetur Allahot më dërurë dhe ja dorëzën që ështën të gjithë të tijë. Në gjithashtu Ibn Abasi transmeton nga profeti sallallahu alajhi wasallam se profeti sallallahu alajhi wasallam i mësoi Ibn Abasit çka ishte thelbi e çështjes së mbështetjes. I tregon se kush është thelbi i çështjes që njeriu ta kuptojë dhe ta di se ku do të mbështetet. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith më dhështor, i cili duhet çdo fjalë ti të qendrojmë të, edhe pse nuk është e mundur i hytbe edhe të meditojnë të, edhe të përpikjimin të, të zbatojnë të, të sa e shumë adhështorë. Thot, o djarë, unë do të mësoj disa fjallë. Do të mësoj disa fjallë. Ruaj e Allahu që të, të ruaj e Allahu të. Ka më thënë nëse të dëshiroj që Allahu më dhuar të jetë me të në momentet bështia, ruaj e Allahu. Ruaj kufi të Allahu. Aterë të të gjesh Allahu më pranteje, më bështetin e ti të, të gjesh pranteje. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka premtuar besimtarët do t'i mbështes, por kur kur ata zbatojnë ligjet e Tij. Fot ruaje Allahu që të, të ruaj ty. Ruaje Allahu se do ta gjesh atë përpara teje. Wallahi do ta gjesh atë përpara teje. Kur ti kërkosh kërkoi vetëm Allahut. Kur ti kërkosh ndihmë kërkoi vetëm Allahut. Dhe di se të gjithë umat i gjithë njerëzija Sigur të grumbullohen që do të bëjnë këto dobi, sigur të vinë të gjithë doktorët e dunjas të të shpëtojnë njerë, do nuk ta shpëtojnë do nëse ka caktuar Allahu që të të sesh. Sigur mbledhë gjithë njerëzit të të shpëtojnë nga një e të të keq që ka caktuar Allahu një miz. Nuk kanë çfarë të, të bëjnë përveç Allahu subhanallahu teala. Nuk kanë çfarë do vie të të bëjnë ata përveç asaj që ka e ka shkruar Allahu për ty që ajo do të të vijë. Thot, nëse të gjithë njërzia Do mblidhe në kundër të e që do të bëjnë dëmë Gjithë dy njëra Gjithë shtetë Do mblidhe në kundër të e që do të bëjnë dëmë Do të vrasin Do të dëmë të lebarat Nuk kanë mundësi Përveçan saj që ka shkruitur Allah Unë ngritë në lapsat Dhe u thanë fletët E shqesh të jemë baruar të këzotijatë Ja thotë të lëgjejë që t'ja presi Gjdo dhe i lidhjetë zemrës me kryesat Mo se lidhë zemrën tëndë me kryesat Nuk kanë dorë azja As jetën tëndë, as riskën tëndë As dobin tëndë, as dëmin tëndë Nuk kanë azja Kryesat nuk kanë dorë Dëmin e dobin e vetë të tërë Jo më t'ke ndorë dëmin e dobin tëndë Por këta rësve Zemrën tëndë Të cilën e ka kryuar Allahu Po sa që rishë për t'ambushur Vetëm me lidhe vetëm ato të bashkën tjetër për krijesave. Qi të arrijë fitoren e Allahut në këtë botëën po ton tjetër. Kjo është një porosi profetike që profeti sallallahu alajhi ve salam i Ibn Abbasit. Dhe pa inshallah ne kemi parë dhe shikojmë të realitet të besimtar të vërtet, më na ka treguar Allahu subhanahu wa taala realitet për ata persona të cilët duan mendojnë dhe duan mësojnë, duan nxjerrin mësime me të vërtet Allahu i madhëruar ndimo dhe mbështetat personi cili ruha kufit Allahot dhe Allah ush me besimtarë të mëte të vëtët inë Allah me alë dhimin të kohë allë dhimin e alë dhimin Allah ush me të vëch një dhe mata qëmë Ba mi ju sallam na reperture Alhamdulillah, salatu, salamu, ala, salallu, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala ala, ala, në shqiju, maimu Besimtarë të vërtet, nuk e njofin më bështetjen të kallohi madhuruar thishë në teori, por ata e njohin atë në praktikë, në realitetë, të mishëruar në jetën e tyre, nësë Allah në madhuruar të abe dhe neve për tyre. Profetis salallohi, me shokun e timët të ngusht me bubekrin drejtohen për të kshpela, por tak shpella edhe futen aty brenda për të strehuar, marrin shkaqet. Edhe pse ishin në mbrojtje të Allahut, mbrojtja te Allahu nuk do të thotë që njeriu mos i kryej shkaqet që ka bërë Allahu të jetë. Shumë shpesh e kam medituar të historinë e hijreqit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Kam medituar rreth saj edhe fjalë të çudi e vërtet kjo histori. Allahu subhanahu wa taala Po të donëte, i dërgohën të profetin ti Salasem Gjibrili në lejë Salatu Selam të mbante me kraur e ti të qonëte për i sekondë nga mekan me tine. Ishte e muqme. Sikur se e mori Gjibrili me Burakun, e hypi profetin Salasem të kashë që që që shë Burak dhe qojnë nga mekan kuts, në kusi, mishtak qi, u këthye ishte kravati për sërin ngrot. Por Allah më dhruar, dëshiron të që të qërështi dhe dëshiron që të që Natyrshën si që ka kryuar a i me shkachet e veta Edhe brenda këtyre kësaj natyrshmërije Dëshiron të ispërvoj njerëzit Ndërta ka ispërvu dhe profetin e ti Pranda edhe Shkoj profetit ti në shpejlë Por të strehuar Edhe pse a i shte njeriu Më i mbërshtetu në losu të të së zhdo kur sjetër Por njeriu kryën shkachet Pas i kryën shkachet Ata që nuk e ka mundore A i jale Allah subhanu e taala Se a i dhe marë përsi Allahu suha në të do në një mojë. Pandaj, kër hy në shpel, erë dhe në shrikët, si për kokave të tyre, po të ulikonë të shikonin, i thot e Bubeke, oj, dërgujë Allahu, si kërë ndë njëri për të të ulikonë të në shikonin, edhe i thot profetis ala sëmë, oj, Bubeke, shmendim këti për dy veta, i trejt i tyre është Allahu. Allahu. Shmendim këti për dy veta, i trejt i tyre është Allahu i madhëruarë Për së kur profetit Salahusen të kishtë e iku me Gjibrilin nga mekan me din e kur kush në në lintë të neve shemull të lartë të mbërstetit zvërtet në Allah në më metën më kritike tjetës, kush? Shmendim kje ti për dy veta i tretit tyre është Allahu po donë të Allah i më dhuar nga shpej Allah i hapte i rrungë tjetër profetit ti dhështë e din që këtej që të shpotash Ja, aty hyre nga aty dhe dalësh Në së të tyre, ndim për Allah i më dhuar e sprovon për simtarin por a i esht, por a i, vet a i esht e i cili e shpëton njëri nga sprovon këra i mështetet që në këto moment të të dështira të dalë në pa adhurimi i mështetis Allah më dhëruar për këta rësue kër i mështetis Allah do të thot që zdo sprovosh por do të thot që Allah më dhuar më bas gjithë të sprovon do të të regoj mërkullin e ti se të shfarë bëna i me kryeset e ti sepse kjo pjesë e bahu tu të të që ofë që në besim ta, për mos besim ta, dhe a i i drejtona ta. I thotë të e bubeka të shmendin, këpër të persona i trejt e ty është të ndonjë, më dërgohet. Tregohet në rja dhe leshari, thotë ka marrë pjesë në luftën e jermukut. Thotë kishim pes prisa, e bubejdim në ibnën Gjerrah, jezidim në ebi Sufjanin, shurahbil ibnën Hasenen, khalid muvalidin dhe i janin. Thotë, Umeiru Allahu ne na urdhëroi mbas u bop prijes, Halifi Umeiru urdhëroi që i pari juaj dojet e vërbëti në Xerrah. Në fitojve bete, filloi betejë. Beteja ishte, Romakët ishin me 100 dramira. Thuhet që kanë qen mbi 200 mijë ushtar. Kurse muslimanët ishin rreth 28 mijë ushtar pothuajse. Do të nëmë thonë numri i Jo i prahur, por nuk ka asnjë lloj domethënë parafësinë të. Edhe vritet një numër i madh muslimanësh. Edhe i kërkojnë ndihmë Omerit, hundulla si ushtri, Omerit radhiyallahu anhu. I, I thon këta muslimanë, kishin një farë të drejtë, kërkojnë ndihmë Omerit, hundulla si ushtri, sepse u janë vrar shumë muslimanë. Edhe i dërgojnë letër Omerit, ta transmetojnë Muhameditun Ma e lutën e tij. I dërgo letër Omerit dhe i thotë: Unë po drejtoj, thët, të ka i që ka ushtri më të mëdha, më të forta, edhe që unë dihmon juve më shpejtë se sa unë, thot. a i eshë Allahu Azorqen, a i cili ka ndimuar profetin e ti, sa në Allahu e lisenë, në luftën e bedrit. Po drejtoj të ka i, thët, pra ndaj, thët, më shtetju një Allahu, drejtoj një ati, dhe mos më shkuni më letrat, mos më, mos më shkuni më kërkesat të tila. E thët, ju drejtuam Allahu më dhurë, dhe Allahu e nd Kjo është mështetje e vërtetek Allah subhanu të ala. Këta e njërës në cilët e mi shëruan mështetje në Allah subhanu të ala në realitet dhe jo këtëm teori. Kurse ne i lezëm historit e të të në duke si historit dhe cilët lezëm për të zëmë gjumin darë, por nuk i njohë më të oraratetin që i tojmë ne, jemi shumë largë, shumë largë. Gjithashtu, një prej njare dhe të qudishme që më ka bërë shum Shëqiq ibn Sulaimen Abu Aij. Fortishim në selem, e bua thot, një vendot, ishim në një natë të frikshme, natë të frikshme, sa duken që në një vend ku kishte armiq. Edhe thotë nuk nuk i zeni njerëzit të gjumit, ishin të gjithë zgjuar. Kur shkojmë dhënë një person e kishte ditur kanë ethi që ishte shtrirë po finë gjum. Po finë gjum. Vajtimi me gjum, i thon, a mund të flesh ti dot në këtë lloj natë të tillë, ta shikoj këtu mes mes mes kaq frikë? Edhe thotë, thotë ai thot, personi i ngjëngë gjumit dhe thotë Unë thotë kam turbë prej Zotit Arshit që shikoj në zemërën ti me frik për i dikuj tjetër për veç ti. Unë kam turbë thotë prej Zotit Arshit që shikoj në zemërën ti me frik për i dikuj tjetër për veç ti. Edhe pra për shtrit të gjumë, të gjumë për sëri. Lahu e të që përë. Qëfar mështetje, qëfar lidhje ma Allahu në madhëruar të tilë në cilë njëriu ishë në më zonë me zerë të gjithë kreset? Nuk ka mjer, nuk ka tur për Allah, shikoi Allahun zemrën time, frikë për djikut e veshjeve, ja ja se Allah është çdo gjë që ka në dorë. Je ka në Allah subhanuhu teala ç'është në dorë. Dhe gjumi i këtij, gjumi i këtij në ato momente, është më i dashur tek Allah se adhurimi frikacakëve në ato momente të tilla. Kjo është mështetja e vërtetë në Allah subhanuhu teala. Tregohet se Xhali Mulidi ishte në një betejë. Dhe Ushtërije romakve i ishte shumë e madhe, se që dijen ushtërit të të tjurë zagonisht. Kërse ushtërije musimave i shumë e mboghe, dhe i thonë musimavet, i ja akhalit, i la ejnë el melgje, i ja akhalit, i la eqa, i la selma em, i la eqa. Thëto, akhalit, ku dhe drejtojme tek selma apo tek eqa, ishin dy male, që thoshin, ku t'jam bathim, te apo këteto, sëpse ishë shumë pakë dhe i tho ila selma, ila ege, ila ja. thot Halid la ilahe illa selma wala ila aja wala kin inallahi elmultaja thot asteksem muaste ke xh apo tek Allah do te kthehemi po tek Allah ma duhet dhe matilla ti mbështetemi dhe mbështetim tek Allah subhanahu wa taala dhe Allah i ndihmon dhe i bën ata triumfatorë në të vërtetën dhe ndihmues dhe, dhe ndihmues në ndihmu të vërtetën dhe, dhe fitues në ta sepse u drejtuan vetëm Allahut dhe u Allah tha o oh, njerëz ne nuk i luftojmë me armiqt me numër dhe as me ushtri Po i luftojmë ata me këtë akide që na ka dhuruar Allahu, më dhuruar. Mendo pat njerëz të cilët e kanë mbështetur zemrën e tyre tek Allahu dhe janë gatit janë për Allah çdo gjë. A mund të ta do ta kemi armik përpara atyre? Absolutisht. Problemi jonë në shollëzi ne kemi lënë këtë akide. Ës kemi lënë këtë akide madhështore të cilën ne po ta kemi zemrat tona. Na ka frikë armiku 1 muaj rreth, 1 muaj larg. Por ne jemi zyrt të mos dynjas. Jemi zhytur të dashuruar më saj, dhe jemi zëmi njëri tjetrin si zjen qiem për këtë dynjë të poshtër. Ne jemi të dashuruar më saj për këtë arsye dhe Allah më dhuroa ka larguar frikën e armiqve nga zemrat tjuara për ne. Prandaj vetë ata nuk na kanë më frikë, prandaj ata na shkelin në këmbë dhe na punojnë edhe të gjitha gjërat e këqija. Sepse ne nuk i mbështetemi te Allahu. Zemëtonë nuk janë mbushur me mbështetje ndaj Tij, por janë mbushur me dynjanë e poshtme. Prandaj ulëzër Ti i themi besimin ton të vërtet që Allahu subhanahu taala do na ndihmoj. Që Allahu i mëdhur ta ngrej këtë fe, sepse armiqtë e Allahut përpiqen të Allah thurin kurthe për ta shkatur fen e Allahut. Por besimtari i vërtet është ai i cili në momentin më të vështirë thotë hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dhe ne i themi ata do lutsoj Allahun e mëdhur të na mbajë pranë turqë që janë ata më të vërtet dhe zbotojnë ata Dusë Allah në më dhuartë në bëjë përbisim tarë, të të vërtejet të qimë më shtetën edhe të takojnë të më të më shtetën.